ا دا د قرآن کریم او حدیث کی رازی چې دا د قیامت کې الله پوری غنو کوي ا او سره به چاغه با زبانه دې ایتنا کړي ډېر په زوړې ډېر خپل ځای دا عمل کمزوریه وبپکی د نور لارو نه نو هغه دوزخ تر وانه دا الله کو رشی چې زس کا کیتابي نه نه الله به توي کی کنے مال قران رله له کاو قیم نه زدا خړیا نکري زمز د پاون دکو پا ماوان ديره چې نا کړل نهایت دې شفاعت د قران کریم د قران کریم شفاعت د بيالله مسالم نو زيادت لما لا يكون مذكر اذا ار شان از دي قالو جو مصف صورت کی دا قالاين تا وارد دا روز دا قدو ساده جو خلاصو و عالم بل چوک نش کرے قومکم بل چوک نہ مالک من دونی هی و دی وراثه کی افلا تذکرون یتدبر الامر من السماء اله الارض ثم يرجع الی یوم کان مقدارو الف ثلث من ما تاوتين ها ذا بياني قراني كريم ذلکا عالم الغيب والراضع العزيز الرحيم ذا مكمل هذه سورت کے توحید مسئلہ میرے حضور سے روان لگا اور اگر نیکان بندگان لاوي مطالسا فمن كان مؤمن وكان فاسقا لا يستوي لا استاون کو خدا راضی زرا جو زستی دی خی عمل دین امر و سوالات پر پرون جنات المعوا دلرا په با باغونه دو بازگشتي وی دو زیاب وی او دا با دمل مستعذاب از حال کی دی ملمانه بلي چې جنتون دي مخواي بازگشتي او استاد دي مکان دي او بیا یافتي ملماي ولې دي مکان او عملو اعمل لکڑاو آمنو اعمل صالح وعمل لذین فسخوا فمأواهم النار ولماء ارادو ان يخرجوا منا اعیدو فيها او در روح و عذاب ورقی فی غور وقیل لهم زوق و عذاب النار اللذی کنتم به تکذبون دا بوتا ورقی مخمت دلائلو دا قرآن کرم زیاب زیابا ولنزيقندو من الزاد الاذناسون الزاد اکبر دا پتا کث سره وای شمون با آزاد وڅو کو دی تا د دنیا بیا دا غلو آزاد نا او موږ ورته کا کورو آزاد نه لور کړو نو دا معلومی چې مراد دین آزاد قبره من دا د دنیا میا آزاد قبر لا لوګ دی ارجو واق نا مسللم ک دا پراتته کو ب میریې م ل پایي چې ملاقات د مثاله سلام خبر یا سرې د الله سره کړی وي وجاالنا او ودللي ب اسرائیل وجهالنا منمت هونه بیا امرېنا لخبربروشاغل اسلام وي ب صبريولقین دناال ما ک وجهالنا من مةتن ولې یهدونونه لما شبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفسر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولم يعد لهم كما لكنا من قبل من القرون در طول تبا كل ما نجي جيه بوتا وقورا آو جيه شنه وزرغونيكا وقورا لا ينفعوا الذين كفروا إيمانهم. ایمان را اول دی وی والا همن ضرور قال دن هم منتظرین ه هم بس وای نو ی والا الله دی سفر پر دیتی کی ماوند سورہ مثلا میدان دی دا سورہ کله دشکالات ښکاج احزاب زور اعظم منظور لخد تمشه نا جوړه د ګنګوګي داکه ا زه خود سي ما کانا لکا وفا سره ټانګا چې په لوړه باندې اخلاص شي بیا ځان شي وي نو همبسي زوبا حضورت لطیف دې نو هغه خلا ولا سي عبد الله په روح دې تا غا نور کم هواي په منځه ویله او سټ څنګه زور په کوم غم رزور می کو نه څه خفاين ارو من استغفار زیاره نوومله یافت شوې انشاء اللهو کې هیڅ دې فرق یو کم دی نه وافله یو انو یو خدای په اجازه د رضا د فارت الله د خیر رحمت بارانو نه او اغان راوالدي ګرمي د ټولو کاندا د خپل ګل قرآن کو دا داڑ باذلو بارانو نه دغه دې یاد کرناو لا سندي تانشي پرما سقینوم یوم عاشور د ماز کو ان اور ذی ملک کو سرغ غلط و فارم جو اعزان و وارد سو اللہ پاک کے خوش حال ہو الحديث و فسيح اللسان لذيذ البيان مبلغ الاسلام امیر سمیع الحق امیر جماعت شادی توحید و افغانستان ابغانستان جماعت شادی توحید و سنة حقا تنظیم دیگ کل کل علماء روزی د اغیر دیگر جملون یو خضرتان لاما مبتیم و نیر شاکر zalikum wa sharad wa sayyidana wa داله نوجوان علمدین مفتی منیشاکر فاتح پیرجلی محبوب محبوب سبحانی مفتی منیشاکر صاحب ورسول امامدارن نور ډیر علما به جماعتي شاریت کوي او سنت الحمدللہ ته خاصه کېد قرآن او سنت تر څنه کوي ان شاء الله علاوه قرآن ټول دنیا عام کوي